I DJ-brevets programudsendelser, Ude af vores hænder, som det bør være, fra den 31. marts, og den efterfølgende udsendelse, tripper stadig fra den 7. april, ja, der bliver der fremført en meget personlig fortolkning af Erik Thysen sang, Mor og mig, som læser incestuøse undertoner og holdninger ind i sangen. Der er ikke belæg for denne tolkning, og det er undskylder. aften og velkommen til DJ Bød's program. I aften er temaet for danskninger, gendækninger gendægning, og oversættelser af internationale hits. Så vi håber på at kunne give dig oplevelsen af, at uh, jeg lærer lidt om, hvilke sange du troede var danske, i virkeligheden har et internationalt udgangspunkt. Og vi starter her med... Ja, er der noget her, du kan genkende? Kom fra Miami, Florida Laftede sig frem den tværs gennem USA Lukkede bryn og malede mund Farberede ben, og nu er han en uld Hun sagde, da kører skal køre mig ud på et vildsbo Sagde, da hun elskede køre mig ud på et vildsbo Kandy var en rigtig forfærdsdulle Tomme øjne, med både mund og alt så fulde Men stadigvæk Lige brugt jo ej Til mens hun suttede den af Hun sagde, et dagskat Kør mig ud på et vildsbrug Sagde, et dagskat mig ud på et vildsbrug Og de sorte piger Ser du, dum, dum, dum Træk. De måtte funge ud for lidt hår, New York City er her sted, hvor de sagde, dag skal køre med ud på et vindspunkt. Jeg sagde, dag jo, kør med ud At børsen var en stor succes Hun ville have så, så om alt og okay. det Viste sig på Apollo Vi skulle have set ham volde på De sagde, da Kør med ud rundt min spor Jeg sagde, da hun med jeg kære blev lidt, lidt et lille vrag Ville være gangsting for en dag Så blev hun træk, så gav hun slip Valium været lidt bedre træ Hun sagde, dagskart, kør mig ud på din sprog Jeg sagde, dagskart, kør mig ud på din sprog de vi lytter til Tristan T. med nummeret på Bilspor... Og det gør vi, fordi vi har fået en sms fra en af vores lyttere, der hedder Lillebror, der skriver... På vildspor med Tristan T. Er en vidunderlig dansk ificering af Lou Reed's Walk on the Wild Side? Hvor ville jeg ønske, der blev sendt DJ Breds program hver eneste aften? Bedste hilsner fra Lillebror. Som sagt i aften i det der program, vi vender vrangen på sangen og prøver at finde ud af, hvad der sker, når en sang har to sproglige sider. En original side, en, en udenlandsk side, og så er der nogen, der laver en oversættelse. Hvad sker der med værket? Hvad sker der med udsigelsepositionen? Jamen brug dine ører og find ud af det. Gotta be there on time Oh it feels so good to know She waits at the end of the line Sweet Sweet won't woman I can see your face I can hear your voice I can almost touch you På, at der er nogle af vores mange, øh, meget øh, vidne og velbevandrede lyttere, der har siddet og nynnet lidt. Øh, der godt ved, øh, hvad for en dansk version øh, der eksisterer, at vi lige hørte lige The Stampeders med Sweet City Woman. Her kommer en dansk version ah, Som tit er blevet ønsket i programmet, men som vi nu har en anledning til at spille her i aften i de her program, fordi det er et danskningstema I'll like Fra 1973, da jeg kommer to år efter originalen, kom med The Stampeder's Sweet City Woman. Men øh, jeg sidder her ikke alene. Jeg sidder her sammen med min øh, medvært øh, Mexi. Velkommen til, Mexi. Tak. Tak skal du have. Mixi... Øh hvor står du med de her, øh, jeg har kaldt det musikalske armarmader? Musikalske armarmader, ja. Altså en armarmad er et, en sandwich, som består af et stykke franskbrød og et stykke robrød. Og det er lidt sådan den dob dobbelhed, som jeg synes, der eksisterer omkring ideen om et stykke kunst, når det eksisterer i to forskellige sproglige versioneringer. Jeg forstår. Men hvad, hvad for en er råbrød, og hvad for en er franskbrødet i den her analogi? Det kommer til at Det kommer an på, om man kan lide den. Jamen, det var noget af det, jeg håbede, vi kunne komme til at tale om i aften, Nemlig, hvilken version af en sang ender som den, øh, af, den definitive. Og det, og det er jo selvfølgelig det er individuelt. Men jeg kan, jeg kan bare mærke fra alle de eksempler, jeg har gennemgået, som vi skal høre i aften, Og vi skal høre... Vi prøver at slå en rekord her i DJ Brads program. Vi skal prøve at høre 26 sange på <laughs> 2x57 minutter. Så der bliver ikke meget tid til småsnak. Ej, okay. Men, men, men der er noget med... Noget af det, der kan være lidt spændende ved de her... Øhm, sange, der eksisterer i to sproglige versioner, er, at... Hvis man, øh, hvis man... Hvis en af dem har et stærkere tekstunivers end den anden, så er det mm. faktisk lige meget, hvilket sprog... Det, det er min oplevelse, så er det lige meget, hvilket sprog, den er på, så er det ligesom... Et af universerne løber altid med sejren, på en eller anden måde. Man kan sige tilfældet med Daimi her og Stampeders. Jeg kendte ikke Stampeders nummer før du lige spillede det nu, men... Så vi de har forstået, så har Daemis sang været slagkraftig. Er det en årsag, at man at der er sådan en meget dobbelt betydning i, eller man kan forstå teksten på to meget forskellige måder, ikke? I hvert fald omvendt. Ja, men det er et spørgsmål om logistik eller om om som de siger på tysk. Ja, ja. Kønsgenitalia logistik <laughs> eller bare logistik? Okay, det kan vi godt. Øh, sådan kan vi godt tale om det her. Ja. Jeg synes, da jeg har set nogle røde kinder rundt omkring på nogle dansegulver, og De har været frisk nok til at spille Diimis. Jeg kommer, det kan stadigvæk give folk røde kender. hvis jeg siger det bare. Tænk i 1973, altså. Lad os tage et eksempel til. Hvis du sidder derude, kære lytter, og tænker, ej... Jeg kender virkelig en eller anden super nullrød, underlig rodet oversættelses dansk sproget international. Mad, som du gerne vil fortælle os om, så uh, send endelig en sms eller ring på uh, 42 66 80 29. Jeg kan mærke, at det her er et meget stort emne, og ja, vi er ikke færdige med at granske. Vi bliver heller ikke færdige med at granske det i aften, så der kommer til at være masser af opfølgning, som hvis du lytter på podcast, også bare send os en, uh, en sms eller læg en besked på programmet på svaren på 42 66 80 29, så fortsætter vi det her kollektiv musikalske detektivarbejde sammen. Nu tager vi lige et eksempel til... Her kommer noget. Jeg tror, originalen af these boots are made for walking with Lee Hazelwood. boots and a darling named Nancy. You keep saying, you got something for me. Something you call love, but confess. Are You been a-messin' aware you shouldn't have been a-messin'. That's right someone else is getting all your best These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days, these boots are gonna walk all over you This is the part of the song where Billy Strange raised his hand And asked if he could leave the room You keep lying when you oughta be truthful, And you keep losing when you oughta not bet And you keep samin' when you oughta be changin' Now what's right is right, but you ain't been right yet Listen to me These boots are made for walkin' And that's just what they'll do One of these days his boots are gonna walk all over you Yes yeah. This is the part of the record where everybody said why that can't be number one you keep playing where you shouldn't be playing and you keep thinking that you'll never get burned well i just found me a brand new box of matches and what she knows you ain't had time to learn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 This is the part of the record where the engineer Eddie Brackett said if we don't fade this thing out we're all going to be arrested. <laughs> Dirty Hazelwood med disse boots som er made for walking in samt der senere er blevet langt mere kendt i den version hvor Nancy Sinatra synger den. Som jeg troede det var original Ja, men den oplevelse jeg har jeg haft flere gange, da jeg planlagde det her program, at jeg troede sådan, Nå, men så er det en dansk version, og så originalen af den. Men så var originalen en helt anden, så den oplevelse vil... Så den havde jeg selv haft i forbindelse med... Dobbelt spejl. Dobbelt spejl, Mixi. Mm. Mx ideen til det her program opstod faktisk, fordi du, øh, bad, om, du bad mig om mig, øh, de brevet om at bede disk DR diskoteket om at digitalisere en dansk plade, som har en fordansning af de Boots Working. Ja, det stemmer. Hvad er det for en sang? Jamen det er, hvad hedder det, is og chokolade. Med, øh, nu glemmer jeg kunsten af Søs, søs, søs og som også i sidste udsendelse. Altså, vi har hørt nogle andre numre fra for den her plade med søs og topper. Pladen hedder søs og topper på en ny måde, og her kommer ja, det er en ret god plade. Men her det, kommer de kongen. spues på en ny måde. Ja. Så har vi faktisk en, øh, en lytter igennem. Ej, det hvor spændende. Lad os høre, hvem det er. Hallo, du har ringet til DJ Breds program. hvad er det? Jamen, øh, du sagde med Mathias. Ej, man... Æh, vi øh, har gået og lyttet til uh, DJ Breds program her de sidste par dage, fordi vi har malet vores stue. Okay. Og nu tænkte vi, at øh, nu er det jo live. Så må vi jo hellere prøve at pigtrage med noget. Ja. Yeah. Og jeg tror egentlig, vi har et, øh, et udmærket bud på noget, som falder sådan lige ned i, i DJ Bredes sådan med en specifik musik og øh, nu her øh, en fordansning af, af noget international musik. Ja. Og øh, der er en fantastisk version af hvad hedder det YMCA fra hvad hedder, det er noget, der hedder Musikforsyning, ja. som vi øh, hørte. <laughs> det hedder KFUM. Vi <laughs> hørte den første gang i øh, et program med Jonas Visti på øvrigt øh, på jazz, egentlig. Men øh, jeg tror, det kommer til at passe perfekt ind øh, nu her, så jeg ved ikke, om det er noget, du kan finde frem. Jo, jeg skal gøre, hvad jeg kan. Jeg skal gøre, hvad jeg kan. Men ellers er det her emne... Det er virkelig overraskende, at jeg skulle planlægge program, hvor, hvor mange... Altså, hvor stort det her... Øh, hvor mange fordanskninger af internationale sange, der eksisterer. Så hvis ikke vi lige når det i dag, så, så kommer det til at være opfølgning på det her. Helt sikkert. Det er så fint. Jeg Men er bare glad for at kunne bidrage. Nu sagde du, vi. Hvem er ellers med derude i den stue? Jamen, øh, i den øh, korngule nymalede stue af min kæreste, Gro og vores lille hund, Olli. Der står og slikker med på ankerne. Gro og <laughs> Jeg tror okay, hvad sker. Ja, lige præcis. Vi står her og er i gang med at male, fordi der simpelthen var blevet øh, for trist i vores stue. Men vi tænkte, at nu skulle der ske noget nyt. Ryger I indenfor? Blevet... Om vi ryger indenfor? Ja. Nej, det, det gør vi ikke. Okay. Det er ikke det, der det, der godt, det... Nej, dog. Nej, der skulle ske noget andet. Der skulle ske noget forandring, og nu er der blevet sådan helt dult. Det er bare helt fantastisk. Er du tilfreds med resultatet? Ja, nu skal vi lige give den det sidste gang, men indtil videre er det, vi er meget begejstrede over farven. Det, det er endt at blive helt rigtigt, da vi er åbnet for malerbøtten. Jeg kender... Altså, hvordan... Var I sikre på nuancen fra starten, eller har I været ude i det her... nuanceparanoia, som sker meget for folk, der skal male? Vi har absolut været ude i den vildeste øh, nuanceparanoia, og der har været flere forskellige <laughs> farver på, på væk, indtil vi faldt over den her. Det skete faktisk sådan. Vi havde egentlig besluttet os lidt for en, for en nuance, men så kom vi ned i en meget kompetent faghandler øh, for eksperterlig, og så faldt vi over den her. Og det var bare, det viste sig at være helt perfekt. Vi er meget ekstatiske over det. Ej, det er godt at høre nogen, der er tilfredse. Det kan godt... Øh være hårdt at ligge i en årræk, efter man har malet, og stadigvæk holde den åben. Ej, ah, skulle der have været lidt mere? <laughs> ja, selvfølgelig. Ja, ja, men det her, det, det vidste at være helt rigtigt, når vi nu havde fået det op. Og nu har vi jo sådan lige gået og kigget på det i, i dagslyset og i aftenlyset i går, og det er bare helt rigtigt. Det er fandme godt at høre. Tak for, øh, tak for ønsket, Mathias. Øh, de, de der lidt smalle ting, dem skal vi have skaffet fra diskoteket. Jeg prøver at klare i aften, men vi har altså 26 meget spændende rammer og <laughs> op i aften, som vi skal se og nå. Jamen, så... vi glæder os til at lytte til det hele. Ja, nyd stuen og hils øh, Gro og give øh, Lille Olje et klap for mig, og så øh, snakkes vi ved. Tusind tak. Det skal jeg nok. Hej. Hej hej. Hej, DJ Brede, står der i en sms. Sidder i bilen, og snart kører vi over Storebælt. Dår den forkerte vej, men samtidig den gode vej. Men det kalder på en sang, nemlig Menneskejagt af Peter Belli. Så fortsætter det. Fra Fyn til Jylland skal denne sang sættes på mellem tallet 3 og 2 ude på jernbanesporet. Derefter skal hastigheden holdes på de lovlige 110 km i timet. 110 km i timen, og droppet vil da falde, når man kører under den første pylon Det kan medføre migens spænding i bilen. Jeg kan føle, de jeg efter mig i nat. Oh yeah. Jeg er bange, midt så mig rundt i nat. Oh yeah. Og ah, jeg ser dem stå og lure overalt i nat, oh yeah oh. Og de ser mig, og pludselig ser jeg min ven med en kniv, og jeg forstår, nu er alt forbi, når selv min bedste ven er med. I har den på mig, jeg styrer. Peter Belli med øh, Menneskejagsen. Hvis ikke du har genkendt, øh, hvilket øh, øh, engelsk sang det her er et cover af, så er det Phil Collins med In The Air Tonight. Men ikke just en Phil Collins-produktion, vil jeg sige. Øh. Det, det er jeg glad for, du siger, Mixi, fordi <laughs> nu når vi frem til noget, som jeg faktisk synes, man kan bruge de her små sammenligninger til, som mm. de to forskellige sproglige versioner af en sang kan være, fordi... Det, der sådan, det, jeg kom til at tænke på, når vi sad og lyttede til den her, var, at det faktisk, på bemærkelsesværdig vis, er det jo en meget dristig lang øh, komposition og arrangement i Phil Collins' original, hvor til allersidst meget usædvanligt sætter trommerne ind, og så bliver det bare mega stort og, og så får man ligesom alt den der spænding forløst, som, som det her usædvanligt lange, trommeløse passage og det stiller meget store krav til produktionen, at man skal føle sig om, yes, trommejackpot, alt ventetiden værd og det... Det får man ikke helt på samme måde her. Og det synes jeg er en grund til at sammenligne de her sange, at man mærker, hvad det er for nogle marginaler, der kan være forskellen på, okay, en, en fræk, øh, fløtende, øh, kompositorisk idé, hvor man udskyder trommerne til til allersidst aller i nummeret. Og det fungerer i Phil Collins version, sådan en, i rent musikproduceringsagtig forstand, hvor her er det som om, det. Der er lidt for meget sådan, havfras over trommerne til, at man tænker sådan, ah, det var ventetiden værd. Sådan. Det er min fornemmelse. Øh, der er alle mulige andre grunde til at holde af det. Altså, det er da i hvert fald sjovt. Peter Belli's stemme, der konstant synger i <laughs> Jeg har er for eksempel ret elskværdigt. Jeg har, engang, øh, købt nogle, jeg har engang lukket en ind i opgangen. Jeg boede i stuen dengang. En, der lignede lidt Peter Belli, som øh, Det var ikke Peter Belle, men det var en mand i sådan en rødbrun skinjakke, der der lignede lidt Peter Belly, som solgte sådan nogle øhm, lodder til et lotteri, øhm, hvor det viste, hvor jeg købte nogle lodder, jeg tror, jeg brugte 45 kroner på det. Og så viste de der lodder, så da jeg kom ind i lej min lejlighed og pakkede dem ud, så så jeg, kunne jeg se, at jeg havde vundet et øh, et knivsæt, og sådan et øh, fløde, øh, flødesæt, en fløde og mælkekanden, og så skulle man ringe på sådan et nummer og øh, for at få sin præmie Og så viste sig, at de der lodder slet ikke var. Øhm, det var sådan nogle falske lodder, og det havde bare været sådan en. Øh, en svindler. Nå. Her kommer Elvis Presley med sangen Gentle on My Mind. That makes me tend to keep my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. Yes, knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds, I have the heat stains out of dreadful love. That keeps you in the back about by the river. Loma, Loma. Loma, Loma. It's not clinging to the rocks and Ivy all their colors now Loma, Loma, Loma. Or something that somebody said Because they thought we fit together walking Together walking It's just knowing that the world Or forgiving When I walk along some railroad track and fail That you're moving on the back roads By the rivers of my memory And for hours you just chip on my mind Though the wheat fields and the lands And the junkyards and the highways come between us Some other woman's crying to her mother, cause she turned and I was gone I still might run in silence, a tears that joy might stain my face, and the summer sun might burn me to the blind But not to where I cannot see you. Walking the back roads By the rivers of flowing Gentle on my mind I dip my cup of soup Back from a gurgling Crack and In some train yard My beardy rub And cold pile And a dirty hat Will blow across my face Det smiling, Vi lytter til Elvis Presley med sangen Gentle On My Mind, som Jamen, vi har allerede begået en række faktuelle fejl, som min uh, snaråd og uh, Mixi kan sidde og slå op på sin uh, smartphone, jeg... Ja. altså... Mixi... Det var fordi, da, vi, da du spillede den her version, så tænker jeg, at det skidt er ikke original, det der. Det er da Glenn Campbell-nummer, tænker jeg, Gentle on i Mind. Og så slår jeg det lige op, og så kunne jeg se, at... Jo, Glenn Cable har også indspillet det, men det er åbenbart en fyr, der hedder John Hatford, der først har skrevet og indspillet det. Så det var slet ikke originalen, vi havde fat i. Det var en kopi af ja, en kopi, om man vil måske endda. Og så kom jeg bare til at tænke på for fem minutter siden, hvor jeg var ret sikker på, at det var lidt underligt, at det ikke var Nancy Sinatra, der havde indspillet den der These Boots første gang. Og så slog jeg lidt det op også, og der kunne jeg så se, at det, altså Lee Hazelwood har skrevet den selvfølgelig også noget. Han skrev mange af de der numre, de lavede sammen, men, men, det, men det er Nancy, der indspillede den først. Og åbenbart så overtalte hun Lee Hazelwood til at at den var federe, at den blev sunget fra en kvindes perspektiv end en mand, så det ikke var sådan en totalt voldelig, øh, krænker-agtig sang, men at det mere var sådan en fem, fem fatal agtig sang. Så, så det var bare lige lidt korrekt øh, Og lige Hazelwood nævner også, og det var, det, det, var det, gjorde mig, det fik mig til at tvivle på mig selv og min forklaring, at lige hasluet nævner i sangen øh, Nancy, der er sådan en call-out til mm, en anden Nancy. Præcis. Så øh, ja... Men i virkeligheden Mexico så så er jeg ret sikker på at det her i sidste ende er en John Monsons sang der hedder nej øh oh yeah. ja oh yeah. nej oh ja yeah. ensomhedens gade nummer 9 oh yeah. min dør er altid åben hvis du vil gå bare ind her sidder jeg og hver gang jeg hører trin på trappen stev jeg og håber det er dig Jeg blader i et album, fyldt med minder om en tid, som jeg endnu ikke fatter, er forbi. For fanden, hvor er det trist at se tilbage, og nu bor jeg her i ensomhedens gade nummer 9. For det den jeg rundt i byen som bare for for tiden til at gå. Vi mødtes jeg gav både. det var bare ikke mig du hilste på. Jeg fulgte dine øjne, da du slapp min hånd og gik, og jeg så dit splinter nye svær Hvad var det svært at vende om og finde vejen hjem Til en, som gade nummer ni Hver dag er som et helvede Jeg må hele turen om, om igen Når endelig jeg kan få lidt søvn Så drømmer jeg du sammen med din ven Tumler ud af køjen, finder flasken tegnskart For at dulme en ubændig jalousi Og faren breder hårdt og vågner op Og være alene her, ensomheden skade nummer ne Min dør er stadig åben, hvis du vil På vejen her sidder jeg Og hver gang jeg hører trin på trætten, stivner jeg og håber, det er dig. Jeg siger, at min dør er stadig åben, og hvis du vil på vejen, her sidder jeg. John Morgensen med ensomhedens skade nummer 9. Men dansk version af sangen Gentleman on My skrevet af hvem, ikke ja, Han hed så John Hatford. John Hatford populariserede hvem? Glenn Campbell og Elvis med flere. Okay. Men det er sjovt, fordi første gang, jeg hørte John Mohn's her, så var jeg glad for den, fordi det er en af de få undersættelser eller fordansninger, jeg har hørt, hvor jeg synes, teksten har, hvad kan man sige, måske en, en emotionel dybde, der kan hamle op med originalen. Eller sådan. Der er alligevel nogen, der har skrevet en tekst, der ved noget her, og sådan jeg er meget rørende. Jeg følte spidsen af jalousiens kniv meget tæt inde ved mit hjerte, da John Mogensen sang her. Ja, men det der, for fanden, det trist. Det er sådan, der, man kan virkelig øh, føle den der mands øh, Lidelse. Han slår sit djævelædertelt op inden i en sang, lavet i udlandet. Ja, på den præcis. måde går han sejrende, fordi den her lige lammer Mads Dyst. For Og så mig, kan her, jeg, jeg var også sådan lidt stolt over, at jeg synes hornarrangementet på den her sang er rigtig fed. Eller rigtig fedt, og jeg tænkte sådan, yes, der no de har både skrevet en god tekst, og så har de også lige sådan arrangeret nummeret på en rigtig fed måde. Men er hornarrangementet ikke i originalen? Det er ikke det er ikke originalen, men så er det så, har fundet ud af, det, det, det, er så, det er så stjålet eller lånt fra Din Martin-versionen af nummeret. Så der kan man høre det hornarrangement. Jeg troede, det var sådan, ah, 1-0 til Danmark. Vi har lige gjort det her nummer federe. Ja, det har vi okay. ikke. Men sådan er det jo. Vi skal ikke høre Din Martin i aften, ikke Det behøver vi ikke. I skal vi høre noget, der er jeg kommer lige i Lille Polaris. Træmmer, tegner cirkler om den blok, hvor jeg har mit rum. Jeg spørger ham, hvad er meningen? Men jeg ved godt, han er stum. Kvinderne er søde, Tæppe se om mig med tv. Jeg vil dybt i mit hjerte, at jeg aldrig slipper væk. skal det ende sådan her? Jeg er strandet midt i Aarhus med en blues, der gør mig se. Shakespeare er i byen. De specielle gode er sejre. Han taler med en franskmand, som siger, hun kender mig. Jeg sendte hende gerne en nysgerrig besked. Men indbakken er slettet, og min mailbox går ned. Åh, oh, mor, skal det ende sådan her? Jeg er strandet midt i Aarhus med en blues, der gør mig selv. Ja, det er Lars Lilleholm med nummeret Strandet midt i Aarhus. Og lad os lige fordi vi er, øh, vi, vi er små... Musikproducerens B her. Vi er i stand til at danne os vores egen Deen holdning om tingene, så vi er interesserede i at sammenligne med originalen. Her kommer den Bob Dylan med Stuck Inside Up Mobile. With the Memphis Blues again. Tak for alle jeres beskeder på telefonen, venner. Kom igen. All the And the ladies treat me kindly, and they furnish me with tape. But deep inside my heart, I know I can't escape. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues. Well, Shakespeare, he's in the alley With his pointed shoes and his bells Speaking to some French girl Who says she knows me well And I would send a message To find out if she's talked But the post office has been stolen And the mailbox is locked Mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. Mona tried to tell me to stay away from the train line. She said that all the railroad men just drink up your blood like wine. And I said, oh, I didn't know that But then again, there's only one I've met And he just smoked my eyelids And punched my cigarette Oh, mama, can this really be the end To be stuck? Inside a with the Memphis blues again. Jeg gad faktisk godt høre resten af det her nummer, jeg elsker det virkelig. Jeg har godt nok hørt det mange gange i mit liv, men øh, vi har... ...en helt anskueliggørelsesplanche af, af musikalske ammermad og det, vi kalder... på vrangen af sangen her i aftenen af uh, det program. altså... ...fordanskninger af internationale hits. Vi er, vi er netop i gang med at sammenligne Bob Dylan's Stuck inside of Mobile with the Memphis Blues igen fra Blond Blond med Lars Lillholtz Strandet midt i Aarhus. Og jeg ved ikke, det er jo nemt at sige alt muligt knuppet om Lars Lilleholds version, men det kræver da noget mod ligesom, og det er det, jeg lægger mærke til, at Lars Lillholtz nøjes ikke med at kopiere ordene, han prøver også at kopiere... Dillands lidt impressionistiske måde at synge på, og så videre. Jeg ved ikke, jeg synes ikke personligt, han slipper sådan specielt uskæret fra altså... Modsat nogle af de andre, vi har hørt, så prøver han jo faktisk direkte at oversætte teksten. Altså, det er jo den samme historie, han fortæller. Mm. Øh, I Aarhus. Bare i, <laughs> bar i Aarhus. Men, men øh, hvor nogle af de andre versioner, vi har hørt, der er det jo en helt anden tekst, der handler om noget andet. Ja. Han har stillet sig selv i en opgave, der måske er for svær... Men det skal ikke bruges imod ham. Det øh, vil være hyggelerisk, at undertegnede DJ Brede vært. For det er et program, du lytter til. DJ Bredes program og, og klantere andre. For det, det, det er der, tingene starter. Altså. Så tak til Lilleholt og Dylan. Og tak til øh, Mathias og øh, Olli og Gro, der lige har fået malet og gjort os opmærksom på denne her version af øh, YMCA med østtysk Musikforsyning. Oh, yeah. uh, ja, Jeg tror, vi kan takke en anden. Det er Disc Jonas Visti, for vores lytteres kendskab til den her sang. Hej, ven. <laughs> og til et råd, du ser ud, <laughs> For du jo noget, det er en Så du glemmer at og Hej, Du skulle følge med mig til et fristel. Med et sprøv, strænge leg, du vil blokse Når du kæmper mod slangen i Søndens U-Rudshade Ja, vi skal hygge os i KFUM Og byde sønden trods i KFUM Du får kaffe, du får ting, du får sjov i film at se Og sjovt, vil og se Det er de vildeste ting, der kan skægt Fyfy Jeg var svag, jeg var slapp, Vi siger, slap, Jeg drak korter og snaps Vi siger, krokmos Og jeg pjekkede fra skolen Gik nøgen Hund i solen Føj, Jeg sagde sku til min far Vi siger, papa. vab Røg i af sigar Vi siger, jeg var fræk og fik uddanset din sko med en dulle Hæ, hæ, vil have hygge mig i KFUM og se Vi får sjov og, og se Det er det ting, der kan ske Hejvel, hejvel, hejvel, lad os junge i kor Hejvel, hej, hej, hej. med korsmild og hår ret nu du ryggen Du må styrke din krop Lad den kold. bruge, så død brug. Skyld dig, hen i KFUM, vi har snobrød Du kan tage med dig hjem, vi har ludo og vi spiller også glæde på Og ting. Vi får til og se. Det er de vildeste ting, der kan ske. Normalt her i DJ Brøders program, der har vi principper princip om, at Mixi og jeg prøver at holde mikrofonerne åbne hele tiden, så der ikke opstår... Øh Snak bag om sangene, så det ligesom bliver foran, bag ved mikrofonen, Lytter. og er på niveau. Men det kunne ikke lade sig gøre her ved jysk, Øst-Jysk Musikforsyningssang KFUM, fordi der, det var, vi kunne ikke styre vores reaktioner. Det var øh, det var vildtalt, øh, overvældende at høre, når sang for første gang. Så jeg hjertet tak til Mathias, der ringede ind, og til Mathias... Øh, partner, vil jeg tro. Gro, det har malet stuen, og til deres lille hund Oli for at berige os på den her måde i DJ Breds program. Som i aften handler om de musikalske armarmader, den danske vransede af de internationale hits. Der er masser af sms'er på vej på telefonen. Der er kommet nogle, nogle, nogle lytterønsker ind, som jeg som jeg bare kan mærke ud fra titlerne, er sprængfarligt stof. Så hvis du ude kører bil, kan jeg lytte overvej lige at holde ind på, ikke Monark, det er en dårlig restaurant, men Nødsporet, eller hvad ved jeg, altså det bliver, det bliver hæftigt. Så lad os lige tage en, en stikpille her med øh, det danske gruppe Caracas. Jeg vil ikke sige, hvad sangen hedder, for så kan du sikkert gætte, hvad for en øh, diskonummer det er et cover af. Hold op, vi lytter som om disse. Hvem har jeg brug for en DJ? lidt lytterønske i vinter her i Didier Breders program, der satte mig i forbindelse med det danske latin-inspirerede orkester Caracas, som her spiller deres Ulla se af Havana Så den lager jeg lige posen med sjove dansksproget covers. Og her er vi i dag og lytter til de program, som i dag handler om øh, danske versioner af øh, øh, udenlandske hits. Øh, nej, nej, nej. At ah, den her kender man jo, ikk? Kæmpe, ah, kæmpe Det er jo lige til at luge med mig. det er god Eres du. Como una mañana de verano. Como no, una no. sonrisa eres tú. Eres tú así. Eres tú, va a mi espera. Vi kan lige nå det op til radiovisen. Lige, lige, lige smage på starten en den danske version af den her sang. Lisa Lucienne, rør med mig. Jeg vågner i morgen, og med et, står det klart. Snart er det sidste gang, jeg har dig. Og som et sag mod hjertet ved jeg. Den nye dag bliver trist og tom. Næste uge mødes justitsminister Mathias Thesfaje med partilederne i Folketinget for at sætte dem ind i den eventuelle tiltale mod Claus Hjort Frederiksen, der er sigtet for at have delt fortrolige oplysninger i den meget omtalte lækagesag. sag I dag indstillede Rigsadvokaten til at der kunne rejses en tiltale i sagen, men det kræver at Folketinget ophæver den tidligere forsvarsministers immunitet, og det vil regeringen nu Forsøg at gøre ved at sætte partilederne og kun dem ind i sagen, siger Mathias Tesfaye. Det kommer ikke til at være sådan, at 179 medlemmer af Folketinget får indsigt i de her sager, fordi det er meget klassificerede oplysninger. Ja, men den løsning møder kritik flere steder i Folketinget, blandt andet hos enhedslisten, siger retorfører Rosa Lund. Vi kommer ikke til at ophæve immuniteten, før Folketinget har fået fuld åbenhed om tiltalen. Og heller ikke i Jords eget parti Venstre, synes politisk ordfører Sofie Løde, at det er i orden ikke at dele tiltalen med alle Folketingets medlemmer. Og dermed bærer de Folketingets medlemmer om at stemme fuldstændig i blinde, og det kommer væk til at gøre i Venstre. Og Claus Hjort Frederiksen nægter sig skyldig i anklagerne. Politiet har siden den 1. april 2020 modtaget i alt 456 anmeldelser om svindel med coronahjælpepakker, det oplyser Hvidvasksekretariatet. Der taler om svindelen for i alt 212 millioner kroner, men dele af svindelen blev opdaget, inden pengene blev udbetalt. Og ifølge vicepolitiinspektør og leder af Hvidvasksekretariatet, Jørgen Andersen, skyldes det, at man har taget opgaven med at afsløre svindelen meget seriøst, som han siger. Det lykkedes politiet gennem i alt. 102 beslaglæggelser at få 28 millioner kroner tilbage. Syddansk Universitet er involveret i det, der i dag bliver lanceret som en internationalt banebrydende nyhed inden for astronomi. Det første billede af et sort hul i midten af vores egen galakse Mælkevejen. Super tunge sorte huller menes at befinde sig i centrum af de fleste galakser i universet, og det nye billede fanger lyset, der er afbøjet af det sorte hul, og som er 4 millioner gange tungere end solen og har en kraftig tyngdekraft. Og nyheden vækker begejstring hos Mads Tordal Fransen, der er viceinstitutleder ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci på Syddansk Universitet. Vi er nu inde og, og, og kunne, kunne, kunne se og måle det allerinderste af vores galakser. For mig så er den her galaxie, det er lidt ligesom øh, vores århundreders atom. Ikke? Der er så mange ting, vi ikke forstår. Øh, det meste masse i galaksen er mørk stof, vi ikke ved, hvad er. Vi forstår ikke de her, her supermassive sorte huller inde i centrum af galaksen. Men, men nu er vi kommet helt ind i kernen. Og da vi gjorde det med atomet, der ledte det til kæmpe store opdagelser, som f.eks. kvantemægningen. Det håber, vi får noget tilsvarende her. I 2019 blev det første billede af et sort hul offentliggjort, men det var fra en anden galakse, der ligger 50 millioner lysår væk. Der venter en fredag med spredte byer og 12-5 grader og en lidt til frisk vind fra vest og sydvest i morgen. Det var Radiovisen. Velkommen tilbage til de bredes program. I aften øh, lytter vi til øh, vrangen. På rangen af sangen danske versioner af internationale hits. Og her kommer nummer, der virkelig overraskede mig. Lise Sørensen. Nu tænder morgenen lys i mit kvarter. Jeg står op, går lidt omkring, kan ikke sove mere. Står ved vinduet og ser. Den sidste bus, det sidste stoppes der. Og jeg ønsker højt og håber vildt, at til at du er med. Gir mit trætte hjerte fred for angsten den giver aldrig op, når angsten bor i sjæl og krop Det samme. Vis mig, hvem du virkelig er For angsten, den giver aldrig op Når angsten går i sjæl og krop Det blammer Der står tårn af et cover af Lise Det er lige originalen. Så vildt. Kærlig hilsen, den hemmelige beundrer. Jamen, øh, den, den hemmelige beundrer. Det troede jeg også. Det troede jeg virkelig også. Fordi denne her sang er, er Lise version på dansk fra 1993. Brandt på dansk ved øh, Elisabeth. Jeg har været med til at lave den danske version. Uh, det troede jeg også, og så grænskede jeg det, jeg bladrede i, i analerne, Og så fandt jeg ud af, at det er i ikke sådan, det forholder sig. Fordi det er en sang lavet af uh, Grunge Band for Los Angeles, skrevet af et Grunge Band for Los Angeles, der hedder Etna Swap, som udgav deres version af den i 1995, men som har skrevet den. Så hvordan er denne her sang kommet til Liz Sørensen før dem, der skrev den før, selv udgav den? swap yeah, he was warm he came around like he was to showed me what it was to cry yeah, you couldn't be that man I adore you don't seem to know I seem to care what your heart is for I don't know him I have Until it's right I should have seen just what was there and not solely light der er ikke overbevist, og skriver What okay, den her sang har den vildeste historie er stadig på Team Liz Det er altså Etna Swap Det er måske bare noget med hvem Altså, hvilken version den hemmelige bund, der bedst kan lide, eller hvad Jeg er splittet, altså Jeg er splittet and I am on the floor never Lyder til DJ Breds program. I aften sammenligner vi danske versioner af internationale hits med originalversionerne. Vi kigger på brangen af sangen. Vi kigger på den musikalske amager -mad. og Der er en dansk version, som er et cover af en international sang. Og så prøver vi at finde ud af, hvad der sker i det skift. Det er ikke sådan, at vi forklarer, hvad der sker, men vi spiller sangene, og så kan du selv prøve at lytte med og tænke, hmm, jeg kunne godt lide den der, eller det der ved denne her version, og bedre end det der over i denne her version. Og lige her i den ammermad, som er sangen Torn, som vi her lyttede til med Edna Swap, og som findes i en version med de Sørensen, hvor den hedder Brandt, der synes jeg faktisk øh, personligt undertegnede de der brede, jeg... Øh, Begge sange er virkelig stærke, og det noget jeg, noget, jeg groede ved ved det her tema, var, at jeg, jeg har sådan en fornemmelse af, at når man ser øh, en struktur på den her måde, og man ser, hvor vilkårligt og hvor tilfældigt det kan være, når den sang er på dansk, eller den sang er på engelsk, at det, jeg håber altid, der er sådan et unikt univers inden i en hver sang, man kan forsvinde ind i og leve i, så længe sangen varer. Og når den så eksisterer, både på dansk og på engelsk, som i det her tilfælde, så føles det som om, at det bliver lidt svært at opretholde det her selvbedrag om, at sangen er sit eget lille univers, og det er noget, jeg åh, oh, det er noget, jeg synes, jeg gør det her emne lidt svært øh, og sådan, det kan virke for på en måde, at at sangene skal eksistere i flere versioner, for så er de jo mindre unikke på en måde. Men her hos Edna Swap med Torn og Lis Sørensen med Brandt og populariseret og mest kendt af Nathalie Ambrosia. Øhm, der synes jeg faktisk, det står et-et. Altså, det er jo bare en kanon god sang og en mega god tekst, som, ligesom, som det er sjovt at høre køre det gennem den her sproglige tarm og se, hvad der kommer ud. <laughs> øhm, ja, min beskedende holdning til det spørgsmål. Vi har fået en sms, øh, som, som jeg synes virker lovende for en, der hedder Morten Massen, der skriver. En god potpourri, der lugter af at have godt med pot i Paris, af Jesper Klein og Jytte Appelstrøm, der giver den gas over den gamle franske Chetame. Det er sengekantsfilm på musik. Bare med mad. Det bliver ikke meget mere skørt. Chetamer også dig, Jytte Appelstrøm og Jesper Klein. Med venlig hilsen, Morten Madsen fra Herlev. Og fordi jeg, jeg kan altså ikke lige huske, hvordan Chetame øh, lyder i originalen med Serge Gainsbourg og Jane Birkin. Så den, det, det, lad os lige friske op og høre. Det er jeg ret sikker på, må være originalen her. Serge Gainsbourg Jane Birkin. Bass, jo. Oh, det er den sang. Ja, okay. Og så kommer orlet, ikke? Chetame. Chetame. Chetame. Og så stønder de i syv Chetame. minutter, ikke? Ej, det er kun i 4,5 nu. Okay. Oh, ja. Men det føles nok som mindst. Ja. ja, så har man allerede hørt hele den sang, jeg er bange for. Her kommer den i, med Jytte Appelstrøm og Jesper Klein. Jeg tæmmer også dig. Tak, Morten Madsen fra Herlev. Du kan gøre så Morten Madsen fra Herlev og skrive ind på 42, 66, 29. Det er altså ikke hjemme. Det er Jesper Klein, og, eller noget af Jesper Klein og Jutta Appelstrøm med Shatama uh, og også uh, Okay, lad os prøve at få lidt kalorier tilbage i denne her ret. Vi i aften her på P6 Beat, kalder uh, DJ Breds program. Uh, okay, vi to, er to, to, totalt glad for det her uh, ønske. Altså, der er ikke noget med... Det er ikke Guinness rekordbog, det her, men... Uh, Lidt som originalen, synes jeg, man måske har forstået konceptet efter øh, de to minutter, vi nåede at høre den her sang. så bør jeg ikke høre resten, fordi der er meget andet, vi skal nå at høre. For eksempel øh, den her med... Åh... Oh. Good Skru op, Mexi. Nej, det er ikke Fuji. Det er Roberta Flack. Det er Tænk så at komme til et koncert med et band, der hedder Truck Fighters på Stengade på onsdag i København. Så har vi en lytter, der hedder Løjtnanten der har nogle tre billetter til den koncert, som Løjtnanten ikke skal bruge alligevel. Så øh, hvis det siger, der noget Truck Fighters, det lyder som noget fed musik, du godt kunne komme til. Øh, tænk der at øh, komme ind og høre. Så er der tre billetter på højkant til Truck Fighters, hvis du sender en... Ja, yeah. de første, der gør krav på de billetter på øh, dj-bredet, kan komme til, til den koncert. Så det var en lille service servicemeddelse fra en gavmild lytter, øh, løgtenanden, der gerne vil have med nogle koncertbilletter. Vi lyttede til Roberta Flack med Kylling... Uh, <laughs> <laughs> Kylling me softly with his song. Uh, her jeg, kommer... Jeg, jeg skulle til at sige, jeg kender kun den der... Altså, der er... En, Altså, skal vi, skal vi høre kylling med soft ice og pølser af chubidue? Det overvejede jeg, Meksi, men det var, for, det var for, for kraftigt et stof, til at vi kunne lugte ind i DJ bredes program. Ja. Vi skal i stedet høre Sanne Salemonsen. Okay. okay. Hvor, vi kan ikke synge ind over Sanne ej da, ej da, ej da, hun, hun går lige på. Jeg, jeg guiner den lige op her. Og så får vi den. Sanne Salemonsen, Søgte mit indre. Søgte mit indre med toner. Band med. Fandt i stillhed mit forsvar, trængte sig ind, med sin sanglige på engang. The sing song. I hey. hate. DJ Brian fuck up. Okay, her kommer lige uh, vi skal lige frisk frisk lidt op, så her kommer Elvis Pr Elvis Presley med sangen Return to Center, som efterfølgende kommer i en sjov dansk version. Return to Center. Return to Center. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning He brought my letter back She wrote upon it Return the sender Address unknown No such number No such song We had a quarrel Jeg I'm sorry, but my letter keeps coming back. I never got you, men... Uh, hvad, ...hvad sker der så? Her kommer den. En tour, i <laughs> tur i, <laughs> i sender, med Slot, <laughs> smut gennem staden. For at få lidt luft. Lustlig mit bog. me tell her. Og Arnold er mit idol Jeg tror, jeg tager mig Til mig, jeg kom bare til at tænke på, hvad vi har glemt. Hvad har vi glemt? Vi har glemt, at øh, Pierre Ravk har lavet en version af øh, Johnny Mitchell's Richard. Er det rigtigt? Som hedder... Hvad fanden er det, den hedder? Et eller andet andet mandenavn. Okay. Det er også sådan en af de her sådan... Er det den sang, der hedder Rijkaard? Nej. Nej. Jeg er <laughs> er den en sang, der hedder det? Det tror jeg ikke. Den er på en af Pierre Ravks første plader. Har du har du ikke de plader i din taske sådan fast? Jeg er det har, ikke sådan en ikke carry har for der? Speed dial i øh, på min kamera telefon. Mixi, mens du øh, kører autoshaming derover omkring ja. Pierre så vil jeg læse en besked op, jeg har fået fra Barbie J, som er helt tilbage fra den 31. marts, og jeg vil sige tak til Barbie J for Barbie J har faktisk en, en holder en af trådene til aftens program her i DJ-brevets program, som er Den musikalske Amager med. Vi vender vrangen på sangen Den danske version af det internationale hit Fordi Barbie J skrev den 31. marts Kære brevet Jeg har tømmermænd og har lige bestilt en burger Så mens jeg venter på den spiller jeg computer og hører dit gode program Jeg vil gerne ønske et nummer Det er Pæne Esker med Per Dick Tak for et evigt godt program Hilsen Barbie J nu kommer per, per Dick med sangen Pæne Esker. Som et dansk sprog cover en sang, jeg ikke kendte før, så vi skal høre bagefter. Pæne Esker i en forstad. Pæne Esker, lavet på samlebånd. Pæne Esker i en forstad. pene Esker, ganske ens. Der er en grøn i, og en blå i. En gulen og en lyserø og de alle sammen laver de og de alle sammen ganske ens. Og de folk, som bor i æskerne, har alle sammen pæne stillinger, de er alle sammen puttet i æsker. Pæne æsker, men ganske ens, der er læger og advokater, og lovene yngre æmpesmænd, og de alle sammen lavet på bånd og de alle sammen ganske ens. Alle mændene har et hop i rum, og kunerne drikker haften tid De har alle sammen søde unger, som klarer sig pænt i skolen, og se børnene for eksamen og går på universitet, og bliver alle sammen puttet i æsker, pæne æsker, ganske ens. Alle drengene får en stilling, bliver giftet for have, hus og børn, de bliver alle sammen puttet i æsker, pæne æskor, ganske ens. Der er en grøn en og en blå en. En gul, en og en lyserød, og de er alle sammen lavet på bånd, og de er alle sammen ganske ens. Tak for dit ønske, Babbe J. Det var Per Dick med Pæne Esker. Og hvis du lytter til de der bredes program ude i podcastland, øh, du lytter til det her program, og det ikke er øh, live, så øh, send os alligevel dine tanker og din associationer og måske forslag til sjove øh, musikalske ammeramader, mader, hvor øh, der er en dansk version af internationalt hit. Lad os lige prøve at høre originalen af den her med Malvina Reynolds Little Boxes. Little Boxes on the hillside Little Boxes made of tiki tacky, little boxes on the hillside Little Boxes all the same There's a green one and a pink And a blue one and a yellow one and they're all made out of ticky tacky and they all look just the same and the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same and there's doctors and lawyers and business executives and they're all made out of ticky tacky and they all look just the same And they all play on the golf course and drink their martinis dry and they all have pretty children and the children go to school and the children go to summer camp and then to the university where they are put in boxes and they come out all the same The boys go into business And marry and raise a family In boxes made of chickie tacky And they all look just the same There's a pink one and a green one And a blue one and a yellow one And they're all made out of tiki Tacky And they all look just the same Malvina Reynolds med uh, Little Boxes jeg kendte ikke den her... Jeg kendte ingen af de her versioner, faktisk. Næt. Jeg kender godt sangen. Det var også nyt for mig, men når der er en lytter, der skriver med på 42, 66, 80, 29 og ønsker noget, der viser sig at have en historie, så graver vi, og så spiller vi det, og så siger vi bare, okay, vi ved ikke noget, vi har lader som om. Eller nu kunne jeg godt tænke mig bare at høre noget, lortet altså... Det lyder meget som sådan der sang, der var fald sådan en disco-op-sang, der det var, jeg havde, som barn. Take er ikke Harold Melvin and the Blue Notes. Det lyder meget som den der sang med, øhm, Baccarat. Baccarat, Baccarat, Baccarat. Jeg yes, yes, søger, jeg kan blive i. Can do it. Nu vil vi danse til musikken Der skal være far på Så gulvet rigtig drejer rundt Lyt så Og du vil føle at rytmikke Den der dig kondi Og det skulle være så sødt. App okay. okay. Vi skal danse til den gode melodi. De sminker, så du må ikke sige stop. Nej, vi skal danse til sangen af forbiden. Beskeder, -beskeder, e og så beskeder, telefonsvarmeskeder, e-mails videre, som er indløbet forud for program. Men fordi vi aften har tema, den musikalske Ammermad, Sangen på branden. den danske version af det internationale hit, så er alt almindelig vernakulær brev, øh, undskyld, i de det breds program, snak, er udskudt til næste uge. Så det er ikke for tvivl, kære lytter, jeg har modtaget din besked, og jeg er blevet glad for den. Og du kan bare blive ved med at skrive til mig på dj.breds.dk, hvis du har lyst til at interagere med nogle af de emner og spørgsmål, vi drøftede her i program. Vi, vi, vi er tilbage i næste uge. Der er det lidt mere dej, tema temafrit, og der er fri bane for øh, at holde den form for sæbeopera-klassens time, som øh, mange af vores lyttere er kommet til at forvente og elske ved program. Miksi du fik en indskydelse lige før. Altså, vi har øh, gjort, hvad vi kunne for at følge op på den indskydelse. Nemlig, at der skulle eksistere en danskspråget version ved selveste Pia Rauk af det her Johnny Mitchell-nummer. Præcis. Lad os prøve lige at se, om det er noget, vi kan nå at, at få med her i aften. Grå mm. <tryk> op! Jeg kom til at sige, <tryk> det hedder Richard, men det er jo en anden sang, der ja. handler om Richard. Det er Carrie med oh, Joni Mitchell. Carrie, Okay, kan ikke længere høre den på Spotify, men du kan høre den i DJ Breders program. I've got beach tar on my feet, and I miss my clean white linen, and my fancy french cologne. Oh, we get out, you can, and I'll put on some seal, oh, you're a neat old daddy, but I like. a bottle of wine And we'll laugh and toast and nothing and smash our empty glasses down Let's have a round for these freaks and these soldiers A round for these friends of mine Let's have another round for the bright red devil who keeps me in this tourist town Come on, Carrie Get out your cake I'll, I'll put on some silk Oh, you're a needle. old i like you, I like you, I like you, I like you Maybe I'll go to Amsterdam, or maybe I'll go to Rome And rent me a grand piano and put some flowers round my room But let's not talk about fairly wells now The night is a starry dawn And they're playing that scratchy rock and roll Beneath the matlam moon Come on, Carrie, get out your cane put on some silk You're a mean old daddy, but I like you The wind is in from Africa Last night I couldn't sleep Oh, you know, it sure is hard to leave here, but it's really not my home. Maybe it's been too long a time since I was scrambling down in the street. Now well, they got me used to that clean white linen and that fancy French cologne. Oh, you're daddy, but you're out Det usmeltelige, døde steder ind i dig selv øh, smeltede og gjort levende. Johnny Mitchell med Carrie. Nå, op rauk. Hvad har du så tænkt dig at gøre? Her kommer op i rauk med sangen Kay. Jeg på vi fik ingen så net. Hvor du ved det have bestet på vad kan. Vi har hører egentlig ikke til. Jeg har sørg. Vi lægger skålen, hvor ingenting lader alle in tomme glas Vi tager en skål, for den tøser, den spritter til mine venner I'm live What is this? Piraug med sangen Kai, fra den fadlede af Saga. Mixi, hvordan var det for dig at høre uh, Piraugs version? Altså, udover, den lyder som om, den er indspillet i en tom svømmehals. <laughs> ja, der er meget hanker. agtig ja, helt vild hangar-agtig rumklang, men... Øhm, nej, jeg, jeg, jeg skraldgrinede første gang, jeg hørte den. Okay. Var, øh, grinte du med... Hvad, hvad var det for en form for latter? Var det... En hadsk spot glatter, eller var det sådan overbærende? Nej, det er bare, altså jeg elsker virkelig Pierre men det her, for det første er det jo en, en meget sådan en efteræbningsøvelse, sådan, jeg skal lige lave mit Joni Mitchell-nummer, og fred være med det. Men, men så er der også bare et eller andet med teksten, der bliver lidt komisk, når det er en gammel støder, der hedder Kaj og vinden, der blæser ind fra Afrika og sådan noget, det bliver sådan Der er sådan nogle ting, der jeg ikke klar tidens tanden så godt, synes jeg. Det er på en måde lidt nogetsløst koncept, vi har i aften, det her med at stille en dansk version direkte op af siden af en original version på engelsk eller et andet sprog. Fordi helt ærligt, hvem kan sådan... Jeg er nødt det, var mig, der skulle stå lige ved siden af Johnny Mitchell. Altså, ja, det er lidt det, ikke? Det, det slipper man ikke. Den, men, men sammenligning er også ikke, det er ikke altid, det er meget sjældent den rigtige fremgangsmåde, når man skal nå ind til kunstens kerne, så sammenligning er, jeg ved ikke, man kommer noget af vejen, men aldrig hele vejen, altså. Vi har fået en besked, der står hejt i det brede, prøv den spanske, ser polka te med merici i poveri. Den er, så vidt jeg ved, italiensk og lavet til spansk og dansk. Som minimum, hvor skal vi sove i nat? Tak for et turprogram, underskrevet Mester Nomsi. Lad os prøve det her. Ej, det må jo være ikke noget genkendelse. Det vil jeg næsten... Jeg hører det kan. Tak for din besked, Mester Numsie. Será porque te amo y siente el viento que pasa por tus manos todo es distinto cuando te estoy mirando no me comprendo Meget godt, men øh, hvad med den danske version? Her kommer Laban, som har lidt mere støvsugerpose-agtig dyb bund nede i bassen her. Gennemligt lidt ude i noget garage- eller hangar -agtig. Det er efteræbet meget godt, ellers, hva'? Som der af lynet, hver gang han kigger på mig, jeg synes om synet, og det han vækker hos mig, her har vi god! Det var sikkert en pige Har han fortrudt nu? Nej, jeg må ikke tøve Er det må slut nu? Man har vel lov Næste uge er DJ Breds program med fast, tilbage med faste indslag, som nye værker til lytternes kunstudstilling. Jeg har fået et øh, brev fra en af vores klassiske lyttere, Kenneth, som jeg glæder mig til at læse højt. Det glæder jeg mig virkelig meget til. Kenneth er tilbage. Uh, DJ Breds program er en... Lytternes anonyme sociale medier og en radioføn, radiofonisk myretue, hvor øh, nogle ting går i forbindelse med hinanden. Lytterne snakker på kryds og tværs overhovedet på personalet her i dr og sådan, sådan kan vi godt lide det. Så øh, Hvis du har sendt en meddelelse til programmet, der ikke er blevet bragt i aften eller endnu, så er det sikkert nok, fordi vi bare her til aften har... Har holdt, øh, på vrangen af sangen, øh, den danske version af det internationale hit. Det et stramt, stramt tema, som vi har, har kørt med her i DJ Brøds program. Rock yourself and others, so DJ Brøds program at 4266-1029. Okay, vi nærmer os vejen tænd, men her kommer lige et rigtig fræst bud på en danskspråget version af et internationalt hit for vores lytter, Thomas Wiese. Her kommer rocknærdigt. Der er tegn i sol og måned. Det bliver hårdt for dig og mig. Jord skæld og storm på torden. Vi har faktisk fået en indsigtsfuld e-mail fra en lytter, jeg burde have læst op noget tidligere, men her kommer en e-mail fra Kasper2000, som giver et bud på en forklaring på det her fænomen, som er de dansksprogede versioner af det internationale hit. Kasper skriver... Hi, mixis. ...angående danske genindspilninger, så har jeg hørt for et par år siden en forklaring i et program på DR. Jeg tror, det var noget med Michael Simpson, men har ikke kunne finde det igen, så følgen er det i bedste fald anekdotisk bevis, og i værste fald slet ikke sandt. I 50'erne og 60'erne var det enormt svært for kunstnere at blive spillet i radioen i lande, hvor folk ikke forstod det sprog, sangteksten var på. Derfor var det lettere og mere indbringende for sangskriveren at sælge sangen til lokale kunstnere og pladeselskaber, som så kunne lave deres eget cover. På den måde kunne en sang gå top 10 flere steder i Europa, uden at de oprindelige kunstnere skulle leve det hårde turnilliv. En del melodikamprix-sangen blev på den måde udbredt. Beste hilsner og tak for et godt program. Øh, kærlig hilsen Kasper 2000. Det er, det er i hvert fald bud på en forklaring. Øh, hvis du har øh, detaljer til os, en præcisering af en slags, så tager vi imod det med glæde øh, i DJ diabredets program. Jeg skal sandt fordøden indrømme, jeg aner ikke, hvorfor der er lavet så mange fordanskninger. Altså, det gør jeg virkelig ikke. Men jeg har hørt, at Altså, der kunne være noget om snakken der, for jeg tror for eksempel Peter Belly, han fik sendt Beatles plader før de udkom i England, så han kunne nå at lave covers af dem og sådan noget. Mm. Det giver mening. Beatles skulle tjene nogle flere penge, så kunne de lige udlicitere den til Belly. Det er meget smørt. Det er fortidens fortid, Mixi. Ingen vidste, hvad der var skulle til at ske. Luk op for dit farve-TV, Så skal du bare se. Heldet og kvinder. Det på drømmens stærke vinger En verden i lutter lyse farver Med supermænd og skønne lækre laver De har luksus og lykke, de har penge Ja, de har alt det, du drømte om så længe For det har Industrien, der giver skuespil til folket Så det ikke kan mærke, det bliver døjkædt TV-Avisens bagl om krig og splid Glem det, nu er det underholdningstid Du skal ud på et kæmpe drømmerit. Så du kan blive der dagligdagen kvitt Du skal underholdes, lad dig nu blot bænke For du skal bare sidde ned og slet ikke tænke Du skal ikke have problemer som kan trætte Du skal kun have en masse af det lette Så det er popindustrien til folket, så det, ikke kan mærke, det, bliver det er blevet tid til at sige tak til alle de lyttere, der har gjort det der program til det, det har været i aften. Jeg har haft en meget livlig udveksling med, øh, med lytterne på Instagram. Og så har jeg også e-mailet en del med lytterne, fordi jeg har et nyhedsbrev, du kan tilmelde dig, øh, hvis du sender en e-mail. Til DJ Brede, snabla, kan du blive tilmeldt DJ Bredes nyhedsbrev planlægningen af de kommende programmer her at emnerne og temaer og vigtige spørgsmål musikalske, såvel som alt muligt andet bliver drøftet øh, der så hvis det er interesse så send en e-mail på dj.bredes.dr.dk tilbage er blot at sige tak til Lillebror til Bøffen, til Kasper 2000 til Nila, til Ida H til Thomas Vise Katbuk, Karle Rosras, Simon B., Maria Line Martin, Bjarke, Kristoffer Anton ud fra haven og Gigahertz, Mathias Gro og Huden Olli, Morten Massen, Mister Numsi, Nana, Løjtnanten Michael Vendorf den hemmelige bønder, og Majoren vil tilbage næste uge samtidig samtidig. Det bliver ikke med stemmer fra nye borgerlige, at Folketinget eventuelt ophæver Claus Hjort Frederiksens immunitet, så han kan retsforfølges i den meget omtalte sag om deling af fortrolige oplysninger. Tidligere i dag anbefalede Rigsadvokaten, at den tidligere forsvarsminister tiltales i sagen, og justitsminister Mathias Tesfaye siger, at han vil følge den indstilling. Men som medlem af Folketinget er Claus Hjort Frederiksen beskyttet af immunitet, som først skal ophæves. Og Mathias Tesfaye tager på mandag hul på at orientere partilederne om tiltalen. Men ny formand Pernille Wermund siger allerede nu, at partiet ikke vil stemme for at ophæve immuniteten og heller ikke vil deltage i orienteringen, skriver Jyllandsposten. Flere partier har også kritiseret, at det ikke er alle Folketingets medlemmer, der bliver orienteret om sagen. Og derfor er det heller ikke sikkert, at der kan findes et flertal for at ophæve immuniteten, forklarer deres politiske analytiker Jens Ringberg. Lige nu ser det meget svært ud, og dermed kan du ind ende i en situation, hvor regeringen siger, at der er basis for en sag mod Claus Hjort Frederiksen, vi vil gerne have en sag med Claus Hjort Frederiksen, men vi kan ikke dele oplysningerne, og så siger Folketinget, så ophæver vi ikke mandens immunitet, og så kommer der ikke nogen sag. Rusland har, som ventet, reageret kritisk mod dagens udmelding fra Finland, der nu vil søge om optagelse i NATO. Præsident Putins talsmand Dmitry Peskov gav udtryk for den russiske holdning på en dårlig forbindelse tidligere i dag. Vi har gentagende gange sagt, at udvidelsen af NATO hen imod vores grænser ikke gør det europæiske kontinent mere stabilt og sikkert. Tværtimod lød det fra talsmanden her. Det var Finlands præsident og landets statsminister, der i morges fortalte, at Finland ønsker og ansøger medlemskabet, noget der først formelt skal godkendes i parlamentet. Og Ruslands kritik af udmeldingen var ventet i Helsinki, hvor vores korrespondent Tine Jassen Knudsen er i dag. Jeg tror, det er lidt for kægt af mig, hvis jeg siger, at de tager den med, med ophøjet ro.